cha wa pili mlango wa kwanza Leo ni sehemu ya kwanza kichwa cha somo la leo kinasema wokovu peke yake hautoshi wokovu peke yake hautoshi Um hii kitabu cha wa pili kina milango mitatu na huu mlango wa kwanza Eh kwa seme ya kwanza ya leo tutaona mistari jumla iko mistari shina moja lakini tutasoma mistari moja ya kwanza leo. Na tayetume kushasomewa ile mistari lakini tutaenda kuihubiri, kuifafanua, kuitafakari pamoja. Kwa ya kwanza ndio hiyo habari za wokovu kwamba uh, kwamba mtu ameokolewa, amemkiri Bwana Yesu Kristo haitoshi. E, ni, ni kitu kikubwa, ni kitu cha msingi na ndio mwanzo. Eh, lakini lazima tende mbele wokovu ni sana kun mbegu iliyopandwa ika, ika ikaota Lakini mbegu ikipandwa ikaota usipofikia hatua ya kuvuna sawa shamba unalo matumaini unayo lakini kipindi hicho unaweza ukafanja Sina neno naskia ni mbegu iliyopandwa inazaa sasa katika kule kuzaa na kukua na kuweka matunda na kukomaa na kuvuna e hizo hatua za kukomaa na kuvuna ndizo tunazo ambayo mlango huu wa, wa, wa kwanza, sehemu ya kwanza unachotufundisha utasikia maneno kama matunda eh? Kwa wamvana nasema katika ule mstari ule wa wa, wa, wa, wa nane anasema hivi waruana anasema kwa maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele yawafanya yawafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda. Wewe unaona kwamba lengo inatufikisha katika kule kukomaa. Yesu Kristo alifungisha habari za uh, mpanzi. Mpanzi alienda kapanda mbegu Zilianguka sehemu kama nne tofauti. Moja zili nyingine zilianuka barabarani tu njiani, hazifikika hata shambani. nyingine zikafika shambani zikaongea kwenye miamba. Nyingine zikatanduka kwenye udongo mzuri lakini kuwa kuna magugu makali yakazisonga na nyingine zikafika kwenye udongo mzuri zikazaa na hazikuzaa sawa. Yaani uko pamoja nami. Mm. Wewe nikuambie Mungu Kristo nae tusikilizana wewe ulioko hapa. Itahidi sana kabisa. Maisha Mungu aliyokupa yawe na matunda kwa ajili ya, ya, ya ufalme wa Mbinguni. Hamjiulize mtu matunda kwa ajili ya ufalme wa uovu. Kuna mtu ambaye kazi yake ni kuuza mwili wake kwenye mtandao kila siku. Lewa atapiga picha amegeuka nyuma, maungo ya nyuma yanaonekana. Lewa atapiga anaonyesha kifua chake. Lewa atapiga atafanya nini? Ataweka ujumbe wa uongo Kuna mtu mwingine anayokusanya watu mamilioni kwa mamilioni, maelfu kwa maelfu kwa ajili tu wafundisha njili ya uongo wapotee. Wakatio wakiwa anakusanya pesa kutoka kwao. Ni matunda lakini matunda ya gizani basi kama hatuna uwezo kuzaa matunda makubwa na neno la Mungu tuzae matunda machache lakini kwa ajili ya ufalme wa mbinguni amen. Mm. Eh. Kani na nipo na neno hili. Licho anachosema na tumeona kwamba anahugusia hali za matunda. By the way, unataka somo la matunda nazo nafundisha kwa muda mfupi sana. Oh, tu hapa capa ayo sudi. Ese mienasam, mimi nimewachagua ninyi muende mkazaie matunda, tena matunda yenu dumu hata uzima wa milele. matunda yetu ya adumu. Matunda ya adumu ni nini? Ni yule baba, yule mama ambaye anaweza kujenga kwenye mji wake, akajenga uchamungu, akafundisha watoto, akawapa uokovu, akawafundisha habari za Kristo, wale watoto nao akawafundisha wengine na wengine akawafundisha wengine, kama kitabu cha chae Yohana anaposema anasema wanieni watoto wenu na watoto wao watoto wao na watoto wao vizazi vingine na vingine ili kusudi neno langu lidumu hata milele katikati yenu na niko pamoja maneno neno <coughs> na wiki ijayo tutasoma kuanzia mstari wa mbili mpaka mwisho wa mlango ambao ni mstari wa shina moja kwa nema ya Mungu ikijato malizia mlango huu wa kwanza ambapo eh tutaona habari za maandiko ya biblia hayamani ili neno liloandikwa kwa uvuvio wa neno kwa Mungu mwenyewe aliuvuvia lile neno likafiki likakufikia hujui lilipatikanaje akina kadeta kwenye mashako yani maandiko yana nguvu na uzito mkubwa za Mungu yana ujume muhimu kuliko mtu anaweza kuja na ndoto na maono kwamba ameambiwa na Mungu ameita kwenye maono ya usiku na vitu kama hivyo na hicho ndicho watu wanapenda mtu akija hapa akasema ngoja tufungue Petro wa kwanza huyo mtu hakubaliki kubaliki lakini akija ninakuja hapa nina, ninaona ninaona hiki naona hiki ninaona, ninaona wachawi wametuzunguka na moto unawaka unatu umetuzunguka lakini wameshinda kupenya watu wataja lakini Biblia inafundisha tofauti nasema ni neno liloandikwa lina umuhimu na uzito kuliko vitu vinavyoitoa maono na kwa sababu maono yale yale ni kwanza ni auomo. Nimeusikia maneno haya. Amina. Basi tutaenda katika vile vipengele. Kwa hiyo hoja kubwa tulio na leo eh uh, ni, ni ni habari hizo za ku kwanza kupata wokovu nitaugusa gusa kidogo babla za wokovu tena kwa maana nyingine. Katika somo mbaridi mfundisha sana kwenye miaka kadhaa ambayo tumekuwa tunahubiri neno dakika mingi mingi kidogo habari za wokovu tumeisema tu sana lakini tuna jukumu la kuendelea kile leo juu ya wakofu lazima tujenge vitu vingine kataja vitu kama saburi eh kiasi kaongelea habari za tamaa tamaa zilizoku katika dunia hii eh kushindana nazo watu kama hivyo ehm um, wakati mwingine maneno ya Mungu wa haya tuzutii sana si ndio jamaa una ukweli si ndio lakini kwa usuli huo mimi ni sio na unajiuliza hiyo kwa mfano kusingekuwa kuna Mungu asinge kuwa okay neno la Mungu na maelekezo ya Mungu ya singekuepo duniani Unajua nasema hapa hakuna neno la Mungu na maelekezo ya Mungu ni wapi Ukitaka wa kujua nenda kule Polini angalia maisha ya wa wanyama Pale hakuna sheria hakuna, hakuna baya na zuri chochote unaweza kutenda Maisha yao huko kule ndio yanaweza yakija huku duniani Unaweza kujua maana yake hiyo eh? Lakini Mungu kaweka mipaka, kaweka neno lake. Kaweka vipi ni vyema na vipi ni vibaya. Eh, ndivyo vinavyotufanya thamani ya kuishi kwetu hapa duniani iwepo. Njapo mwanadamu tunataka kama visingekuwepo kuwepo, kuwepo fulani. Lakini kuna haki ya kuwepo. Mungu asinge sema usibe. Kusingekuwa kuna sheria inayozuia kuiba kiasi kama Mungu angeza kushtaki kama mtu amekuja Kwaani kwa ana nyama ponini na kusema kwenda kushtaki kwamba huyu sima amekunja amekula vitoto vyangu vyote. Ana pa kustaki? Haya. Kama kusingekuwa na usifanye hiki usifanye hiki vivyo to kwa Mungu. Tusing, eh, tusinge tu kuwa na haki ya kulindwa dhidi ya mashambulizi ya wanadamu. Lakini vipi kuna, kuna maisha ya kiroho nje ya haya mwilini. Mioyo mibaya niya mbaya kusudi mabaya na kadhalika Faio um mpende katika sasa vile vipengele pengine pengine kwanza okay tushasema somo lenyewe zima ni usuli 11 ya kwanza na ni habari za wokovu kwamba peki peki juu ya wokovu tuweke vitu vingine kwa sababu wokovu peke yake ni mzuri lakini unahitaji e, hautoshi eh kutimiza mapenzi ya Mungu katika maisha yetu Ne lakini kwenyeyo somo tunapengea kipengele kwanza ni ni, ni habari zozote mambo ya kuongeza juu ya wokovu. Juu ya wokovu tuweke nini? Okay tumeona wokovu ni mzuri lakini hautoshi. Eh, ya wokovu tuweke nini? Basimtuzaona. tutaona. Yeah. Lakini baadaye tutaona kipengele cha pili kinachosema um uthasa na wokovu wa kiroho. Hitu mbavyo nafanana nafanana kwamba kwenye okovu kuna vitu vya kuongeza ili kusudi okovu wetu wenye matunda. Eh na iwapo vile vitu havijaongezwa havipo, havijulikani, havitendwi. Basi Kinachotokea pale ni utasa. Kutokuzaa. Ukavu. Same nyingine unasema ni, ni kufufa. Biblia inasema imani bila matendo imekufa katika Biblia katika kitabu cha Yakobo. Eh Well, mungu anataka. Wa okay. Sasa watu wanaleewa vibaya ile somo ah kumbe matendo leo. Hapana Mungu anasema imani ianze, alafu juu yake weka matendo. Ni vile, vile na matendo bila imani ni mbaya zaidi. Imani mimi niwe ni imani bila matendo kuliko na matendo bila imani. So, unasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Pasipo imani Hai, hajawahi kusema possible matendo haywezekani kumele. ndiyo atmpendezwi vya kutosha lakini tuko kwenye mawazo mazuri. Eh? Hazi msara kwanza anasema Simoni Petro. Sio hiki kitabu cha Petro uh, kitabu cha pili, Petro wa pili. Simoni Petro mtumwa na mtume wa Yesu Kristo. Kwenye King James neno hili mtumwa katumia servant. Ningetamani neno mtumwa alivyolishaka zoidi sisi watakatu, watu lakini inaweza geleleka vibaya servant ni kama mtumishi mtumishi civil servant au si civil watumishi wa umma kwa hiyo angesema simuni petro mtumishi na mtume wa Yesu Kristo kwa wale waliopata imani moja na sisi yenye thamani imani ndio yenye thamani eh katika haki ya Mungu wetu na mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwanza anatuambia audience, audience hina nane ananenda nao. Moyo wa Biblia imeandikwa kwa wanadamu wote wa dunia hii. Ndio sababu utakuta hata watu wasioamini Yesu baada ya Biblia wana wanahubiri hubiri, wana vitumia. Eh, lakini hasa ili kusudi ifanye kazi, inafanya kazi kwa watu wale wanaamini Bwana Yesu Kristo. Eh. kwa mweka watu walioamini Bwana Yesu Kristo. Eh, payo, ana, ana, ana ukiangalia msistizo wa ule mstari unaozo sema eh, kwa wale waliopata imani mmoja na sisi yenye thamani katika haki ya Mungu wetu na wokovu wetu Yesu Kristo. Eh, haki ya Mungu hapo kuna neno haki ya Mungu. Haki ni nini? Haki ni kinyume cha hatia eh ngo mwanadamu yote yule mwenye ku, kuwa na umri Anahatia ana hatia mezamo sisi ni wakosaji ndadaka katika wa mwili tunapo lakini tunapata haki na hii haki anatumia neno haki ya Mungu yenye thamani eh waliopata akaendea mbele sana thamani katika haki ya Mungu imani yenye thamani katika haki ya Mungu. Ameni. Haki tunayotulio nayo. Haki yetu ya kiroho, haki yetu katika maisha yetu. Haki ni kinyume la hatia, maana yake hatuna atoehesabiwi hatu hatia, hatuhesabiwi hukumu. Lakini ni anasema ni kwa jinsi ya Mungu. Ameni. Ukisoma katika kitabu cha Warumi mlango wa, wa kumi mstari kama wanafunzi watatu pale. Anasema Alikuwa anaongelea habari za Wayahudi wale mkataa Yesu Kristo. Na ile haki ya Mungu lazima ipitie kwa Yesu Kristo ifike kwa wanadamu. Sasa baada ya ukiishamkata Yesu Kristo ile haki haiji. Kwa so, umeziba njia. Yesu ono. Sasa anasema wale watu anasema kwenye Warumi kumi anasema wa wakiikataa haki ya Mungu kwa kumkataa Yesu na wakataka kuidhihirisha haki yao wenyewe msana wa tata anasema kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe hawakujitia chini ya haki ya Mungu maneno yake yule mjumbe wa haki ya Mungu bani Yesu Kristo kwao unaona kuna kuna kuna connection kuna mganiko wa haki tuliyonayo na kujua imetufikia ime kwa jezi ipi eh na petro hapa Hake okay, hapa kwenye Roma alikuwa ni ni Paulo Roma takatifu Ndiyo ndio ndio auza ndio, ndio mwandii ndio mwenye kutoa hii kauli lakini anatumia hawa wanadamu lakini watu wanaandika kitu kimoja pa petro anasema eh haki ya Mungu weye alikwambia Mungu Kristo yuko mbali na sisi yuko hapa hicho kinacho kwa sababu hapa ataanza kuongelea habari anaongelea habari ya ukokolewa Ndiyo Kuesa, ndio haki eh uh, tun hakikesha. umejua haki yako ya uzima wa milele umetengwa mbali na hukumu eh umehesabiwa haki sio kwa jinsi yako kama wewe sio kwa jinsi yangu kama mimi ni kwa jinsi ya haki ya Mungu ambayo sisi kazi yetu ni kuipokea Leo hii tunaona Wayahudi wanaikataa haki ya Mungu hawataka ipokea lakini wanataka kuithibitisha haki yao wenyewe. Leo hii katika imani za wanadamu wanadamu wamejengwa juu wamejenga, wamejenga imani haki yao juu ya mipango yao hiyo. Ya. Alafu wanaiforce force kwa Mungu. Kwa mimi anasema sio wote wanasema Bwana Bwana. Eh watakwengya hatika farmanmingu kwa maana wengine wataniambia siku bwana tulifufua wafu tulifanya hiki tulipoa na nini na nini unasema siku siku haikuwajua mnakuwa mnatengeneza haki yenu hamkutaka haki yangu watamwambia bwana ulifundisha hata kati kati yetu yani kwamba haya mambo ni kama wanamforce mtu hivi unja kuona mtu anakulazimisha upokee vitu vyake viwe ndovu yako kumbe ni mipango yake Eh hey, fanya hivi wewe useme hivi na yaani unaona mm -mm. kama sijaelewa vile? Ah uh -uh, sasa si ndio hivi. Hii ni hii ni kwa ajili yako na ninauona sembana hake mimi hiki siachitabua. Ah. Uh Leo -huh. hata katika mauhiano vijana wanaanza kuchumbiana anaweza ukawa sio unakuwa sio chago lake anapoforce mpaka unaingia kingi. Na hiyo kwa pamoja. Eh labda nigushe mfano. Kwa wewe eh? ukisoma katika a uh, vile BPs hmasitaje kwenda sehemu nyingine. Bila kusema katika Efeso 2:8 na tisa, inasema eh nasema eh ule mstari tumekuwa tunatumia sema ah uh, me vizuri ni, ni, ni Efeso nitaka nipunguze ni, ni muda kwa kuatamka kichwani. Unapoanza nimesahau kidogo lakini ngone niende pale haraka. Feso mbili nane anasema hivyo. mbili nane Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, mwokolewa ndio haki, ndio kuhesabiwa haki. Ambayo hiyo haikuetokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Haina tofauti na lacho sema Petro pale anaposema haki ya Mungu, ni kipawa cha Mungu, ni kitu kilichopewa. Eh? Wala si kwa matendo yenu. Mtu hawaye yote asije akajisifu. Leo hii watu wanataka maisha yao yajengwe juu ya matendo yao. Na matendo yao wakati wengine nasema ya, wanataka yaonekane na watu. Wahesabiwe haki na ile haki ihesabiwe na watu. Mungu anasema pana. Mimi sihesabu haki. Sasa sana wanadamu hesabu. Hii, kapita, ki, na waohesabu. Leo huyu anaweza kupita labda mkuu wa dini. Watu wanamchukulia kama ni mtu mwenye haki mkubwa, mwenye hekima na na, na akili nyingi na kujua yote. Sehemu nyingine kuna dini zinakwambia mkuu wao wa dini hakosei wala hakoseshi watu. Yaani ni mkamilifu. Mm hiyo -hmm. mwego mie hakuna haki ya mtu kujihasabia mwenyewe zaidi ya hiyo hapo. Amina. Eh. Wakati ulikuwa anakwambia papa, papa hakosei wala hakoseshi. Ni mkamilifu ni sababu anaitwa baba mtakatifu. Alafu kiwabana kidogo anasema ah hatumsemyi yeye tunasema siji nani siji mcheo. Ah na to jeo ndio huyo huyo. Eh, eh. Ni huyo huyo. Eh. Kwa hiyo lazima kutafutwe maneno ya kuzungusha zungusha. Kwa mfano akitoka akachukua kiswa akakukata akakuua. Utasema ah huyo hana kosa. Kosa ni cheo. Ah. Uh wakakikuua akikuponda utamchukia au utamshtaki lakini umeona kwamba ni ni maneno tu ya kujidanganya kwa hiyo anaongelea hizo habari zake jamani naomba nisikae sana kwenye mstari lakini nisogee mbele kidogo tuelekea kwenye mstari ule wa pili na kwa alikuwa anatukumbusha jinsi haki yetu ilivyopatikana ni haki ya Mungu kazi yetu ndio kwa imani tunasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza za Mungu Sura wa pili anasema neema na iwe kwenu baada ya kuwasalimia baada ya kusalimia na kitabu alichosema anaongea na wa, wateule wote walio tawanyika kokote duniani. Eh, Petro wa kwanza alianzia pale. Anasema neema na iwe kwenu na imani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu bwana wetu. Eh, tuko tunaongelea mambo ya kuweka juu, ya kuongeza juu ya, ya imani. Eh imani iongezwe katika kumjua Mungu hapo kinachoongezeka ni ukisoma kwenye King James anatumia neno knowledge kumjua ndio knowledge eh anatumia neno knowledge Anasema katika masheto ya Kristo katika upovu wetu ambao ndio mwanzo Ndiyo mbegu inapandwa juu yake kuingie ujuzi ufahamu kumjua wewe ombe kofuku ni kuhubiriwa neno ukaelewa upenzi ya Mungu amina eh, anasema Uh, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Uh, knowledge. Kwa hiyo kicho cha kwanzisha ukiona juu ya ya ya wokovu ni ufahamu ni ni Mungu ni elimu ya Mungu ni kusoma Biblia either wewe mwenyewe na sio either vyote inatokea watu bidiriwe hapa halafu tusome kwa mfano kama hii nimehubiri kama mtu mtuumesikia vizuri Ikitokea ukaanza ukisoma mwenye ile sehemu haitakushinda tena usome sio ubiriu hii tunziko ninganisha na mtoto anazozaliwa kwa sababu Bibilia inasema eh tunakicho kwanza mtu anapohusiana na mwake anaanza kwa kuzaliwa mara ya azima ye, e, na Yesu alimwambia nikodemo alikwambia wewe na mimi anasema mtu asipohakika naaminiamini anakuambia mtu asipozaliwa mara ya pili Hawezi kuona ufariumu wa pili. Kwa hiyo kusudi tuanze kuhesabiwa haki na na nafasi na, na, katika ufariumu wa mbinguni kwa zao mara ya pili ndio ndio wokovu. Sikituangalia vitu vya kuweka jua okovu Sasa okovu ni sana kuzariwa, na mtoto anapozaliwa. Je, mtoto anapozaliwa anatakiwa abaki pale pale? Mbinguni ma vitu atakao fanya ukiacha uki, analishwa akilishwa ndiko hule kusoma neno kwe, kwa kwa habari za kiroho wakati analishwa kimwili kiroho ni kuhubiriwa neno la Mungu kwanza mwanzo anaanza analishwa anawekwa mdomoni baadaye sehemu fulana anaanza kujirisha vile vile tunatakiwa wakati mwingine tujilisha wakati mwingine tulishwe Mwanzoni unalishwa mm -hmm. eh tunahubiriwa mm -hmm. tunalishwa lile neno baadaye na yeye anataka anakuwa unamlisha na kutoa mkono anataka ajirishe mwenyewe vinaendelea pamoja na kitu fulani naanza kujilisha amina Amin. kwa hiyo ni haina tofauti na mtoto anazozaliwa kama mtoto anapozaliwa hutaki abaki vile vile je atabaki na ufahamu ule ule au utambeba umpeleka hata kwenye kaunti alikusudia awe na knowledge awe na ufahamu wa mambo mbalimbali ajue jiografia yake ajue historia yake ajue saansi na nzunguka ajue hesabu aweze kujimudu Eh. Kwa hiyo ndio ndiyo mfano wake, WaKristo wa leo wakubali chakubali unaweza kunukuta mtu amekaa kwenye imani miaka mingapi anaijua dini lakini hajui chochote kuhusu Mungu hapa kabisa. Wao wamemkumristo sio somo la Biblia, mungu Mungu. Isiposi hai Haipo, kabisa. Eh. Kwa hiyo cho mtoto. Kwa hiyo ni mstari ule wa pili anaposema kumjua Mungu. Ndicho kipengele cha kwanza tunaitakiwa kuona. Eh knowledge of God kwenye King James. Eh? Anasema katika kitabu cha Zaburi mlangu wa 95 Mungu waki, akilalamika ilikuwa ni Musa na Nena kama neno au ni wana wa Akora lakini ni Biblia ileo a Mungu. Anasema katika Zaburi ya 95 usari ule wa 10 anasema hawakuzijua njia zangu. Hawakuwahi yani kama ngwambie watu wanao uweza bila watu wawili wazanze kutembea pamoja kama hawakupatana hawana uelewa wa pamoja wengi anaweza kuwa ni kijana mzuri kama kama maraika anaweza kuwa ni binti mzuri kama maraika lakini kama hawana uelewa wa pamoja hawatajenga mji Amina, Amina. Amina. Amina. na wanaweza kufanya harusi ikavuta watu mpaka nchi nzima au mabara mengine akaingia pale lakini kwa hiyo hata kwa Mungu wetu daburi ya 95 wewe nisome ule mstari na, ninapendezwa nina nao huu mstari Biblia ina ninipenda inatakiwa tupendeze mstari wa 10 nasema miaka arobaini, nari na kizazi kile nikasema hao ni watu waliopotoka miyo yao hawakuzijua njia zangu miaka arobaini, yule Mungu Kristo anaweza kama miaka mpaka 50 hakuwa yumsoma biblia Ah, ngone, mbapa basi umepata faida gani ya kutokusoma Biblia? Nadhani ni kukuhesabia sababu alfu hata mia au basi hata milioni za kulisoma lile neno la Mungu. Lakini Mungu ana complain, anasema ana miaka 40 hawakuwezo kuelewana. Je, walishapa nzuri na wana wa Israeli na Mungu wao kwenye ile safari ya jangwani hapana? Wengi walifia. kule Eh? Kwa hiyo tunaona vitu vya kuongeza ni kumjua Mungu. Usipofanya kumkomoi anayekuhubiri mimi wala. Kumkomoi Mungu wako wala. Yuna hata kwa hata mawe anaweza akamsifu anaweza wana wa Ibrahimu wana wa imani. Anayeko anayejikomoi mwanadamu yeye. Ni sana mtoto anakuambia unamwambia wake okay, va viatu hivi nenda shule. Anapenya naenda kijiweni. Eh, au anaenda ku kucheza kamari au kubeti. Unajuafikiri labda ana na mkomoa yule mzazi hapana unajikomoa. Clearly. Kuto kumjua Mungu wako anajikomoani mwanadamu na vizi vyake. Eh? Eh? Bila soma katika kitabu cha War. Wa Galatia 4:9 anasema eh? nikisha ni mkisha kumjua Mungu au au au hasa mkisha kujulikana naye hiyo ndio knowledge ndio kujuana kuna watu ambao wanaifanya anamjua Mungu la Mungu hawajui unaona sana kwa binugani unaona haka gani, gani. Neno na Mungu limekamilika likisha sema kitu ndivyo kivyo kwa hiyo ukijikuta kwamba neno halikuhukumu basi huna hukumu eh hmm kwa sababu yake ndio kwa Yohana mwangao kumseme sema kondoo wangu nawajua nao wanijua. Huyo ni kuju muu anaakili, Kristo anaakili kwamba watu wake wanamjua. Mm -hmm. Aliwaonaa lakini na kina, yohana, yohana, yohana, yohana, wana yule anajua Kristo vizuri. Mm -hmm. Anajua neno lake. Mm -hmm. Eh, hey, kwa Kristo leo tumebakaeza, kwenda makanisani kuchukua deo, kuvaa mavazi na kuonekana, Kuluka juu na kuimba imba na kufanya nini? kini haumjui Mungu mm hapa -hmm. tumwambia anasemwa Bwana 2 kwa 13:25 mm -hmm. je watu wanaokolewa ni wachaka sema jitahidi kuingia katika mchia, mlangoli, ume, luka, nyingine, hina, makuwa, ya mlango ule umebanwa mambo mengine hii namba kubwa ya kila mtu amina nyingi na ni neema makubwa na nini lakini bwana sema ni bure ni magalasa yani haya beki mtu mbinguni. meneno akiku kumu kumunzamia lakini mimi nataoka Biblia mm -hmm. eh tusonge mbele kidogo sura ya 3 anasema kwa kuwa. kwa tumeona kicho cha kwanza alichokiongeza ni knowledge ujuzi ufahamu, juu ya Mungu ni kuna mchungaji moja aliwahi kusema alikuja hapa kanisana kana tu bibi mzungu mmoja anasema kumjua Mungu mambo ya Biblia ni sio lazima sana ni yule roho wa Mungu anakona ndani yake ni lugha ya, ya shetani kabisa hasa hana alipokuwa ametoa ujumbe hata kidogo eh kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utaua kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenye maneno ni mengi ndani ya Ephesians 1:10 ni nyingi lakini hemtu tuangalie ile tulikwa tumetafuta za kwanza kumjua yeye baadaye naendelea kusisitiza kwa sababu sadaka pili na watatu vyote vinaendelea habari za knowledge Okay soma kwenye kwenye King James ametumia neno knowledge. Knowledge ni ujuzi, ufahamu wa jambo. Eh? Kwanza tunaona Mungu anacomplain au analamika wana washutumu hao wa Yahudi miaka 40 wakawa kumjua. Lakini walikuwa hawashughuliki na kitu. Nadhani kwamba wale wayahudi walikuwa wana wanaenda kwenye kasino na sinema usiku. Walikuwa kwenye mambo ya dini lakini hawamjui Mungu. Kafara wanatoa wanaoseku kuzavi vibanda sabato wanaishika shika vizuri tu kuliko hawa sasa wana kudaga kama wanashika sabato afu, wana wanashinda barabarani wanatembea walikuwa hawatakii kutembea mbali franti lakini bado mungu anasema hao watu mioyo yao iko watu hawa wananiabudu bule kwa midomo yao lakini mioyo yao kobani mimi na mungu nafanya kazi kwenye mioyo zao zaidi baadaye natoka nje eh eh norage kumjua Yesu ni mara nyingi sana alipokuwa anaulizwa kitu eh alikuwa anaambia watu anasema imeandikwaje katika neno la Mungu. Neno la Mungu unasemaje? Kuni nyingine alitegemea watu wamjue wa kupitia kwenye neno. Maswali mengi alikokuwa anaulizwa anasema emni amieni imealikwaje? Seme huyu anasema tie hamkupata kusoma? Kwa nyingine ni sitapitia kwenye neno sana mingi ana ana alisema ah, okay, mara nyingi eh anasema mnapotea kwa sababu hamjui maandiko ngoja msani mmoja ni usome matayo shina mbili Mathayo 22:29 niwasomie uone u, u, u, watu wanakuambia sio lazima ile mzungu alikwambia ah sio lazima kujua maandiko Yesu anakuambia mnapotea kwa kutokujua maandiko Tumamini mimi mzungu tumaamini yes. yes eh mnapotea kwa kutokujua ma hamjui matayo inasema nini Nee, katika Isaya tisa anasema hivi Yesu akajibu ajawamia mnapotea kwa kuwa hamia, maandiko, ma, hamjui maandiko wala uwezo hamna amjui maandiko Mimi nikikuliza leo unajua maandiko Ah, unasemaje ndio okay. Niambie, e, unasema ni amiye Mungu anasema nini katika kitabu cha Sefania? Sefania siao gusikia ujui maandiko unapotea ana ah, njoa maandiko kwa sababu unajua eh mane ni mtungaji wangu sina pongee mstari mmoja katika misali 1031 na 100 Kristo jamani kwani hivi tunaweza kutoka hapa tukamshutumu Mungu kwamba anatudai kum, kujua Biblia kwa ni mzigo mkubwa katubebesha hapana hapana nenda katika maviyo kule kuna vit, vitabu vingi vinadaiwa wewe umivisoma na nasi wewe unaweza kupigwa hata nani kurudisha kwenu kafiri anaenda kudisco. disco unapiga disco nyingine Mungu hajatu Mungu ametupa kitabu kimoja tu ambacho ndani yake kuna vitabu vidogo vidogo vingine vifupi vingine virefu lakini vyote vimeandikwa kwenye volume moja tujue mapenzi ya yeah. Mungu. Ndiyo. Fusari wa 4 anasema kwa hiyo tunaona kwamba ni kumjua ujuzi ufahamu knowledge. Sasa anasema tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno na thamani ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa ni maneno mengi mengi lakini ukiona maneno yamekuwa mengi mtafuta keyword yaani maneno makubu, mazito mazito yatakupa ujumbe eh anahamia tamaa iliyomo katika dunia hii ndofuma vitu ambavyo vinatakiwa viwekewe, viongezwe juu ya okovu juu ya ile mbegu ni pamoja na kushindana na tamaa za dunia. Ngoja hii dunia imejipanga panga ku kutukuzata tama. tamaa. Tamaa ya vitu, tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kibuli cha uzima. Na vitu kama hivyo, vitu vya kimwili ambavyo sio vya kiroho. Na siku zote mwili unapo unapoinuliwa unapo, inuliwa, unapo eh, husika zaidi basi roho haihusiki. So havieni pam. Eh tamaa ileyo katika dunia hii ngoja nisonye kwenye King James kidogo hii tafsiri imekuwa anasema where asema who are given unto us exceeding great and precious premises that by these He might be partakers of the divine nature has particulars of divine nature yani ni kule kumlingana kumfanana Mungu asili ya Mungu wa ya kiroho Biblia inasema yeye ni kama baba yake wa mbinguni alivyo mtakatifu ni sababu kawaitwa mKristo maana ni mtu ambaye ni kama Kristo fulani ndio pateka au muhsika mshirika na alisema lakini msingi wake ni katika semu nyingine anasema zikimbieni tamaza ujanani. N, lakini nikwambie maada mtu bado yuko duniani tamaza ipo pale pale hata za uzee zipo. Amina. Mm. Mm. Kwa hiyo mtu waweza akawa ni mtu ambaye amezama katika tamaza ya dunia hii alafu akawa ukovu wake unaendelea kukua na kuzama tunda haipo. Nipe mwanae mwana amekaa kimea mwanao amewakatiza sana vibaya. Hapana. Mnajua kweli. Amin. Sio la upate mtu akufafanulia haya naye kwambia Yesu anambia wanafunzi wake akasema katika matendo 13 anasema ninyi mmejerwa kuzijua. Heri yenu mnaposikia haya na kuyaoni Amin. Heri yenu. Mimi nika katika dini za wanadamu ambazo nafika Mb. pale Mnazunguka zunguka, zunguka mnasema sema vijitu havina msingi, hamna Biblia, hamna nini. Mnaondoka miaka ikafika 10 na zaidi inaendelea. Kachumgine unaweza kukaa hapa risali moja ukajifunza vitu ambavyo mtu hata kajiifunze miaka kumi Amen. Hey. Ndio. Ngoambi. Ivi leo hii usomi unatukuzwa hautukuzwe. Unatukuzwa ndio sio? Eh, hey, yani mtu akishasikia yuko mswahili msomi, msomi, msomi inaonekana kama malaika fulani au mtu, yani kama kama Mungu fulani. Usomi kwa roho nyingine ndio kujifunza. Sasa kama kujifunza mambo ya duniani, unaweza kukuta mtu ni mtaalamu wa udongo. Hayo ni so, ni soil scientist. Lakini ametukuzwa mkubwa sana. Mwingine akwambia ni ni mtaalamu wa ni nyingi sana za sikuizi, mtaalamu wa samaki sii akwaka cha inayo nyingine ni nying, si yini mtaalamu wa wa, wa, wa muziki amesomea muziki kusiini watu baada wanatukuzwa wanainuliwa lakini vipi kujifunza mambo ma, ma hey, ya ufalme wa mbinguni eh ndio anataka kadumu moyo ngano anaanza kujiuliza maswali asiyo na faida kwani nikimjua mungu ni ndio lijikujua vinguria kama kujua kwa nini unajua kujua udongo kuna faida gani kuliko kujua uzima wa mileni. Nani msiamarena? Amina. Amina. Kwa hiyo tunaona habari hizo za za asema kuzikimbia kuzishinda kuzi, kuzi, kuzi tamaa. Wame tamaa ziko nyingi hapa duniani. Na unaweza usizimalize. Ila jambo moja naweza kukuambia la kabisa kwa kadiri maneno ya Mungu yanavyoendelea kuingia kwenye nafsi yako ndivyo kiwango cha tamaa kinaendelea kutoka je kitakuwa kimeisha siku ambapo kila neno limeingia likajaa nipo na tamaa zote zikawazoondoka lakini haitafika hiyo siku lakini inampendeza Mungu tunapokuwa kila siku tunafanya nini tunamkaribia tunashinda na zaidi ya kushinda eh wao wana kwamba miongoni mwa vitu vya kuongeza juu ya ya ya, ya wetu niku, kujitakasa ya I, ni kujitakasa dhidi ya tamaa hii dunini hii wana tamaa zayana nyingi sana embe na katika mitandao yakijani mwaangalia kiwango cha tamaa kinachorushwa pale tamaa za vitu vingi tamaa ya macho tamaa ya mwili na kiburita uzima na vitu vingine mto toso tusome stali ule wa 5 anasema nam la na kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu naona kwamba msingi ni imani na wema na katika wema wenu maarifa kwamba juu ule wokovule elimbe mbegu dream pan. Izae. Hiyo ni kama ni kama inazalisha vitu gani. Ile te nini au juu yake kupatikane nini? Mmoja wapo bali na na, na hata yeye anaona kujitakasa na, uf, na, na na knowledge, knowledge ya ujuzi, ufahamu wa bali wa Mungu na neno la Mungu na mapenzi ya Mungu na nini? Uh, uh, anaongeza wema, utu wema. Ye, yeah. ngone nisome kwenye mstari kwenye Kings. On the side this giving of diligence added to a faith virtue and to virtue knowledge anarudia neno dilele ujuzi vetu virtue, virtue ni uto wema mambo mazuri mambo mazuri mambo mazuri ni nini unaweza inaweza kachukua muda mrefu sana tafakari lakini harakaa tuongelee ni, ni mtambae mm. hana hela ndani yake eh hey, kuna watu anatengeneza urafiki na wewe kuna kitu anakitafuta mdogo mm. leo hii wanadamu an at, Awe, wawe ni majirani wanaopiana mipaka unakuta mtu kuna kitu fulani yani anakitafuta anamtafuta faida mwanzako eh hey. ukika kidogo hebu wewe uri watu wanaotoka tu anakuomba ana, ana tu bila sababu mungu anataka tunapokuwa hatuna anasema ombeni mtapewa lakini mtu naokuja na unakuta kwa sababu tu ya kutafuta faida akikuona asemeni ni ni ngongee buku hapo ndugu yangu. Labda nizeka na mjafiwa hilo mtanguja kufikiwa. Wengine tumekutana nayo na tunaishi nayo. Sio wema, unakosea wemaure. Na huni mfano mmoja kati ya mamilion. Eh. Utu wema ni pamoja nini? Utu wema ni kutokuwa na hira ya kwanza ni kule kuto kuj. Biblia nasema the rule of thumb. Ana sema the golden rule kwenye Biblia. Anasema mpende jirani yako kama unavyojipenda we mwenyewe. Tafuta matayo, mlango wa saba, mstari wa 12. Tafuta ruka, mlango wa 8 mlango wa sita, mstari wa 30 kama sikosewa na na 31. 8:31. Mpende jirani yako. Wewe hapo hiyo ndio kanuni kuu ya Mungu. Wanadamu ni wanatembe. Hapa Dar es watu wanaishi wampende jirani yako. Nilikaangalia jinsi watu wanavyoendesha magari. Anaweza kaenda akachomekia kusudi ugonge tu au gongo. Watu wana na uana barabarani kwa sababu tu za makusudi. Eh. Kwaaya nasema utu wema lakini akauunganisha na ile hoja ile ile. knowledge, ujuzi ufahamu wa mapeenzi ya Mungu wako. Nene nikaifafanua sana lakini eh Bila sema um si kama ndio na basi m mstari wa sita anasema hivi mstari wa sita Anasema na katika maarifa ambayo ndio ilikuwa ndio knowledge yeye kaita maarifa yengine nikiangalia ni ni kidogo tofauti lakini ni hala hayo Anasema na katika maarifa yenu kiasi na katika kiasi chenu saburi na katika saburi yenu utauwa Hii maneno ya kibiblia sana ndugu ya kibiblia we ametumia maneno matatu pale juu ya maarifa eh tushayaona kabla ambayo ndo knowledge ufahamu ujuzi na katika kiasi chenu saburi eh, kiasi maisha kiasi anatumia neno temperance mwansha kiasi ni mtu ambaye a ha, hatamani ha, hatamani hatamani tamani kila kitu Anamipaka mipaka eh ana katika maisha yake eh kiasi najua na katika kiasi chem saburi saburi ni nini ni aina fulani ya ulimilivu na aina fulani ya ya ya, ya mtu ambaye hakurupuki kurupuki Leo hii wanaweza kwao mwezi wa kwanza mwezi wa sita wametofautiana au uniambiwa gari hasa labda gari siapata hela ya kununua tuachane Hapo hakuna eh, saburi Hapo kuna kukupuka Wote mnaweza mkakubaliana mshao kuambiwa na babu zenu na bibi zenu na nyuma ya bibi na babu huko nyuma watu walikuwa wanavumiliana uvumilivu saburi miongoni mwa vita babu mmeondoka katikati ya wanadamu Ni ngizi inaitwa saburi uvumilivu tuambie mtu mzima kwa si Sind, ndivyo ile mm. eh kwa maana watu wa zamani hapa ndoa zilikuwa kwa sawa alikuwa wema sana hapana walikuwa wema wa, lakini hasa msingi ni vitu kama kugo miliana mm. eh U, kiasi, saburi katika saburi yenu utauwa utauwa ni maisha ya uchamungu ni mtu mwenye kuomba vizuri mwenye kushiriki ibada lakini mwenye kuya translate au kuyahamisha yale yanayoonelwa kuyafanya sehemu ya maisha yake mtu mwenye mtu mwenye fadhili kufadhili wengine eh fadhili mtu mwenye fadhili na maisha haya anatumia neno utaua atavuna bakuba sana kwa Mungu yake ni vitu vinammpendeza Mungu sana. Amen. Mtu mwenye kujari watu wengine. Eh utauwa na kadhalika mstari ule wa wa 7 anasema na katika utauwa wenu upendano wa udugu hapa neno katumia neno kwenye King James mstari wa 7 eh brotherly brotherly kindness ni maneno yale yale kanisi ni kama eh e, fadhili kwa fadhili huruma kwa watu wengine. Mimi mwingone ma vitu mabaya vinapata katika. Biblia nasema katika siku za mwisho watu watakuwa wakali, wakatili, wenye kujipenda wenyewe, wasiyopenda vitu kama hivyo. Wewe dunia ikiendelea huko wewe usivutwe kwenda naye. ni watu wakarimu Leo hii ni watu ni mtu yupi unaweza anaweza ukapata shida kaenda kakukopesha utampata haya ukimpata ngoja uone siku ya kulipa mm. kama ndio inakuwa ndio mwisho wa urafiki mm. kila watu wamekuwa wanyama mm -hmm. ni umekuwa kama masimba simba wakutana wawili mm. hata kama ni marafiki wakichekiana wanakuwa kama wanataka kunatana ndio ah, ah, ah. kumbe hapo ndo wamecheka wamefurahi <laughs> ndio binadamu amekuwa kama masimba Eh, hey, mbona naona vitu vibaya? Sasa mimi nimefuto wapi? Sikwapo kwenye Biblia. Au nifundishe Biblia kwangu Nisome gazeti ndio niwahubiri? Hapana. Hapana. Hmm. Nitavisoma kwenye Biblia. Nikiona sina uwezo nitaacha nina kazi nyingine za kufanya. Amen. nitabadilisha kabisa nitashukuru na vitu vingine. Mungu anibariki, aniendele na muomba, anipe neema niendelee kuhubiri haya baba. Amen. Inamuomba e, Mungu kini nikaona imeshindwa badala ya kwenda kutafuta vitu kwenye siasa na kwenye falsafa na kwenye saikolojia na uongo mwingine na mwingine na mwingine nikasema niseme kwa madhabahu naweza kuhabiri nikaona imefikia hapo nitasimama So kwanza sina nachovuna kikubwa au kikubwa kwaana namzivuni chochote kama nikipo na kwa Mungu wangu na hasikione kwa hakihesabiki kwa mkono wewe usikiehesabu kwa video Hakipo kwa Kwe, lazima tufundishe vile ambavyo ameviweka mbele yetu Yuna sema mstari ule wa 8 anasema ukianza mstari wa 8 ndio tunaona kipengele kama cha pili kinachoongerea mambo sasa ya utasa. Kwamba haya tiokuwa naona fadhili utauwa nani visipokuepo matokeo yake ni mtu anakuwa tata. Sasa ni kitu kisichozaa. Lakini chenye matumaini kisaa kazaa. tasa anaweza kaacha utasa wake akazaa watoto. Eh. Bila sema mstari ule wa 8, emu angalie sasa matu tasa kutokana na ukosefu mtu ameshawakolewa amemkiribia Yesu Kristo vizuri kabisa lakini hana knowledge ufahamu maarifa saburi, kiasi upendano wa kidogo nini vitu kama hivyo vikakosa anaanza anabaki akiwa tasa hana hana faida katika ufalme wa mbinguni hapa duniani Ye tu alicho nacho ni kitu kwenye uzima wa mile. Anasema ule Isadora anasema hivi maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele aliyotoka kuya juu ya juu ya wokovu kiongeza hivyo vitu tio viona anasema vikijaa tele mm. yabafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasiona matunda kwa ruge nyingine usipokuwa navyo unakuwa mvivu na unakuwa huna matunda watu wa namna hiyo eh mpaka mtu mmoja kwa mateo 22 Matayo Mathayo 25 zamani so. Anga mungu uh, watu watatu walipewa talanta. Walipewa mungu akatupa wakawapa okovu akawapa nini akawapa talanta. Hivi ni mimi kafanye biashara. Wenye aliyopewa tana kanleta nyingine tana zikawa kumi Akamwambia mtuma vema mtuma mwema. Mwingine akaleta mbili, katika mbili alizoweletewa zikawa zikawa nne alizopewa. Akaleta 2 nyingine zikawa nne, akasema vema akaja mwingine apewa wamoja. Mungu hajatupa wa nguvu sawa. Yule wamoja akasema sina nilicholeta niliificha na yamkini ilikuwa imeanza kupata kutu. Niyoka chini ya ardhi. Anasema mtume mbaya wewe. Eh, na yule mtume alikuja na story story ngozi ngozi ni left sana. Oh, wewe unakusanya usipopanda na nini? Kwanza ulishachukua za wale wengine. Yaani akataka kumonyoa, anasema pana. Na kudai wewe na wakunyang'anya wampe yule mwenye nyingi afa kutupe huko nje na mamu. Kwa hiyo na ule mtu kimsingi kwanza alikuwa yamkini hana wokovu hata kama ana wokovu alikuwa hana matunda Ngoja nikuulize mkristo mkwristo unatufuatilia kutokea mbali na we ulioko hapa na mimi najiulize una matunda gani unamzalia Mungu wako Na kicho kwanza ujue nini matunda ni nini Wakati mwingine unaweza kufikiri kwamba hujazalia Mungu kumbe kuna vituumeshamzalia Mungu lakini matunda wewe huyajui Eh hey em tusonge mbaya. Ni nataka kufafanua zaidi lakini kwa sababu ya muda, sitaki inieni zaidi ya muda ambao Nimepanga nime kuhubiri. Usuli wa 9 anasema, maana yeye asiye kuwa na hayo ni kipofu. Hawezi kuona vitu mbali Amesahau kule kutakaswa dhambi zake za zamani. Anasema ukikosa vile vitu tulivyona ambavyo tunaviweka juu ya wokovu juu ya kuingia ukishaingia kanisani waanze kuwa na tabia zile ya kukua ya hiki na hiki na hiki vile ambavyo una viona vile anasema mtu asie na hivyo hukumu amsema ni tasa mvivu asie za ameongeza anasema yule mtu kama yule anayesembea yule mtu anasema ni kipofu Biblia imetumia imetumia imesema vibaya sana maisha ya kipofu Samimi anasema je kipofu aweza kumuongoza kipofu mwenzake si watatumbukia Shimoni mm. Yesu aka emni somee pale Yesu akawaambia wakuwa dini wale wavaa makanzu leo hawapo wanaova mikanzu kanzu mikubwa mm. Anasema ole wenu Mafarisayo kwa sababu mna anasema mna mna watu somee pale Samimi ndio soma kwa ni Mathayo Mbili pamoja Anasema mnaongeza hirizi zenu na matanvu yenu kwenye manguo yenu. Ile mikufu mikufu na kutaa hapa katikati hizo ndo hizi. Imejaa kifuadi na mapete kwenye vidole vyalo. Ninasema katika matendo tatu Nasema hivi. Tena matendo yao Tenda yao Alikuwa ongelea baada za mafarisayo. Matendo tatu naenda kasoma vizuri ni mafarisayo na wakuu wa dini. Tena matendo yao Huyatenda ili kutazamwa na watu kwa kuwa hupanua hili hizo zao ile mikufu. Huongeza matambua, ni manguo yote yanayoongeza yanayoongeza e, utukufu. ni Unapokuta nikikofia radakani mimi, na kingine unaweza kukuta natembea kingine kimanininginia mgongoni. Eh, ndo matavua hayo. Eh? Na mbere kidogo anasema kuanzia msari ule wa tatu Sema ole wewe namba waandishi na mafarisayo wanafiki kwa kuwa mnalipa zaka za mnana na, biz na bizari na jira lakini mmewaacha mambo makuu ya sheria ya ani adiri rehema na imani hayo imewapasa kuyafanya wala na mengine msiiache viongozi vipofu wenye kuchuja mbu na kumeza ngamia ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe fanya kwa nje mnaonekana ni watakatifu ndani umejawa mifupa ya wanadamu iliyoozo vipofu katumia neno vipofu ndio wana nataka si Yesu Yesu akisema kwa ukali amenio no, no, Yesu akisema kwa ukali asitubu kwa ukali eh stali wa 9 alikuwa anaongelea upofu kwa maana tunapokosa ile knowledge ule ujuzi hata hivyo tunasema information is power. Unapokuwa na ufahamu unakuwa sio kipofu. Una, unajua mambo. Eh, lakini hapa naongea katika mtazamo wa mungu wa mbinguni. Eh? Msema hapo unasema kwa hiyo ndugu jitahidini zaidi kufanya imara kuitwa kwenu na ute ule wenu. Hiyo ndio wokovu kuitwa kwenu na ute ule wenu. Naomba ukawakaribisha wengine wote jitahidini kufanya imara uito wenu acha kwa kwamba ule okovu wenu sibaki tukao tunaangalia somo kwenye petro kwanza petro ya pili mlangu wa kwanza sema mambo ya kuweka juu ya okovu sasa anamaliza ni kama anafanya uh, hitimisho anasema kwa hiyo ndugu jitahidini kwa hiyo ndugu Kisema kwa hiyo maana kuna vitu ushaviongea kabla sasa unaviongelea kwa mara ya mwisho kwa ufupisho anasema kwa hiyo ndugu jitahidini weka bidii kitu chote cha bidima na kupambana na nafsi yako wakati mwingine ongeza ukijisikia ulala ufanye nini aemafanye bidii fanya hima jitahidini zaidi kufanya imara kuitwa kwenu na uteule uteule ndio wokovu niimarisho wengine watu ambao umeokolewa kabisa ni wa kristo wingi huko katika makanisa lakini unamkuta kabisa ni dhaifu katika kila kipindi na uimara sio kule kutoka unakemea toka yule ndio udhaifu kwako Mtu ambaye amejengwa juu ya misingi ya kweli ya lelo la Mungu ndio imara. Sasa ule anasema maana mtenda hayo hamtaji kwa kamwe. Kwa katumia matokeo ya vitu vitatu. Mara ya kwanza amesema kuzama matunda Aliona kidogo labda hatutoelewa na tunaelewa naamini. Akasema kuwa matasa takuwa mnazaa. Na mbele kidogo akatumia neno akasema hamtakwa vipofu. Huko nyuma kitu kile kile mtu ambaye sio kipofu anazama na tu. Mwisho anamaliza hamtajikwa. Kipofu hujikwaa e, Eh hata, hata, hata hajui anapopita hapaelewi. Imetupasa e, tusijikwae. He. na nasiwe mwanza kujikwa ni kwa Yesu Kristo mwenyezi anasema tazama na weka katika sayuni jwe ile kwa zalo yeye atakayelaungia ata, ata atafunyika pande pande na yeye mtamay litamaukia litamsaga tik tik kama nitamfanya kuno kujikwa jwe ile kwa zalo Mstali wa kumi na 11 anasema maana hivi mtharuzukiwa ruzuku ruzuku ningetulichopewa ninaretewa mtharuzukiwa kwa ukarimu kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu mwokozi wetu Yesu Kristo. Aba ha maanishi kwamba tusipokuwa na upendo na nini hatuingii kwenye zoe wa milele hapana. Anaita kumaanisha ni kwamba eh, kwanza kwanza kwenye King EMC wewe ni ametumia neno jinsi ya kuingia hiyo mbingu tunapokuwa tunaokovu na juu yake tumeka mambo mengine ya kukua. Anasema for so an entrance shall be minister unto you abundantly. Maneno yetu taingia katika wingi, katika upanda, katika kamilifu, sio katika kupenya ku, ku, ku penyeza. E, kwa mfano anasema katika kitabu cha wa kwanza, nasema mtu ambaye atakuwa ameokolewa kwa kutwa kwanza mungu wa sura ya 15. Mtatakaye kuwa ameokolewa lakini hakuwahi ngoku hakuwahi kufanya kile nasema Biblia inasema kazi yake ita, itaharibika hata ata, anaenda atakuwa ni masikini wa mbinguni kwa sababu mbinguni watu hawalingani eh wao nasema watu utakapokuwa na haya mambo mbinguni tuaingia lakini katika kujimwaga katika utajiri katika ushindi bila wewe mwambie jinsi Paulo atakavyokuwa anapokelewa mbinguni nivyo atakwa anapokelewa Mkristo yote yule pana huyo anaingia katika jina kubwa katika miji mingi huyo anaingia kama vile tu kwa bahati nasibu ya Mungu. Eh. Kwa bahati nasibu ya Mungu. Wewe ni ngome wa impressionants kio mbali na wewe uko hapa. Hemu kama umeamua kwa ume, Kristo. Usifanye mizahi za. Eh usifanye mchezo mchezo. Michezo ina nafasi ya michezo ipo na sisi tunafanya hivyo na sehemu ya maisha labda ya tani kidogo lakini tue tuna makusudi na malengo na Mungu wetu. Mm. Eh, yote hivyo ni kujenga maisha yetu juu ya ule wokovu ule ute ule tuliopewa ili kusudi kuingia kwetu katika furama ya Mungu. Mimi nasema tusije tukatahayarika atakapokuja Yesu Kristo. Eh. Tusi tuingie kwa mikogo na kwa kujiamini kwa sababu tunajua hatuna dawa naye, hatudaiwi. Mungu abariki sana baba tuushukuru kwa ajili ya neno hili, kwa ajili ya kitabu cha Petro kile chema kabisa kile kukukulia kukufulia wewe okovu Mungu sifa zote na utukufu zako peke yako. Unakuomba na naomba wote waliosikia neno hili. Na hata wale kusikia tu sekunde tano kumi. Mungu wakati mwingine na majina mengine wapate kusikia yote na wakafanye mashauri yaliyomema Na yote yakakulingalia yakakuelekea wewe na utukufuni wako milele hata milele yote. Amen.